قران محترم اوریدکو مولانا مفتی سراج الدین سے دا دورہ تفسیر قران 50 12 98 باندې شروع شو را او پر فطر ایک نه نه باندې سفر تک کېدل را د دې ملایدو په اساس کوي اشادی تو سنت کېسد اېن سیډز مارکر دکان نمبر 23 اپ تو رحمت لازان دې مه چوک جنگیر روډ سوابي پروپرټر انور شیر توهیدی موبایل نمبر 031-1510-140 حال داره یعقوب علی اسلام پا دین که دو اوخ وقع او دو اوخی پای حرامو قانطه حلال وای جواب در تاس دروگ وای رانی تورات دا قلولوی داخل یعقوب علی اسلام پا زانبانی بن کرو اتيباو پی بند کړو ډاکران پی بند کړو کل تمام هر قسم خوراک وهلال بني اسرائيل ولا لا الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر اګه بند کړو يعقوب عليه السلام په خپل ځان اسرائيل يعقوب عليه السلام حرم حرام کړه معنی نه حرمه لغوی معنی نه چه بند کرو یاقوب الاسلام پا خفل زانا سورت قصص لکو گول شلم سپارا چه موسا الاسلام نام آیت سورت قصص موسا الاسلام بغصه کیوا چولیشو او بغصه اغیونی سا نو لسم آیت سورت قصصص دوله سمم نو موسا الاسلام لا دایان جمع کری چه ورکی نو و حرم نا علی المرازیہ من قبل مونگا حرام کړو پا دباندی زیون دا پیو ندل تا لغوی مانده حرم نا مونگا بن کرو پا دبانی زیون دا ما بن کرو موسا الاسلام دا چاسی نا ناغست حرمانه لغوی بندول در جهت تحریم رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب سقبته هغه با غبین جوړ نا یو پیاله جوړ کړ لسی او رسول الله صلی الله علیه و سلم به نوش کړ او د نبی اسلام غبین خوخو نو المؤمنین حفصه امنونین عاشا رضی الله عنها غی دوړوی موږ سره دابې نشته ده اته څه مې نو نبی اسلام زینب زغریوی دي زی نو موږ به دا و یی ستوخلی مبارک نه مغافر وګی نو نبی اسلام با موسی و ډیر راشی نو حفصه چې ګل داوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چت حال مووا ما پا زان بانی گبین بان کرو گبین لنظم بس زمان خلی نو بوی بیانی زی نو اللہ فرمائی یا ایوان نبیو لی متو حرمو ما حل اللہ علاکو او پیغمبر ولی حرام ایاغا چا اللہ درد حلال کرده نو حلالو تا پیغمبر حرام والد استاو الله. نا حرام مانا بگدول لغوی مانا ولی بنده آغشی چلا در تجایز کرده الله آزاد کرده نو تے ولی پسان بلی بد ده تحریم لغوی مانا ولی بنده پسان بانده آغشی چلا در تجایز کرده تالا را نو دل تا الا ما حراما مګر هغه چې بنکړو یعقوب علی السلام على نفسه فزانو بوخا نازله د تورات نه راړی توراتو وا پسرات لږه په تورات سره ولول یغه کېر استنی په چا جوړ کړو په الله باندې دروګ په دې نه د دې زالمانو اوه ارشتاوې الله فتبيو ملته ابراهیمانیفه ورپس این شیده تین دیبرایم علی اسلام چی ولارو پا نو د مشرکانو نا دویم سواله چی منگ استاد نا بود ذکر نبانو چی استاد در قبلی نا زمنگا بیت المقدسو جواب دا تاسوان سواه اول قول چې په پا مخ دو زمکا کی خودلشوی ده او خواغ ده پا مخا کی یقینا اول قر چې غوځل شو د پاره خلق هغه به بکه دا چې په مکه کې ده د لمکین مونری مکه مقربہ بکه ام القرا د لمکین مونری تباق القوم بعضم بعضه زاده همو چې تیر تل چې یا تبق عناق الجبابرا دو زورا و رو چټونه کا ته کی مکا د دیوژن پاکا مبارک دی د دپار اصلکو په دې کې نه کې او زائر نه واځي او زائر ابراهیم علی السلام سوجي داخل جوغه دا کانا مینانو شیبا امن کې د جهنم نا چاله را چرپ مکی ته بوتله حج کړه کانا مینانو شیبا امن کې د جهنم نا جانند والا بچاتی بچ زګر ته اج الله قبول کړه حج مبرور آمینن او امینند نړیل جہنم او په الله فوکل کو باندې حج دی بیت الله څوک یې تان لري هغه تلاله 30 شپې د تلو راتلو کرایشته او کور کې خرچهشته حاجت اصلي نه راو او د باندې د حج فارزه او کو بیان حدیث کې راځي د دې شریخو خړه يهودي موري کې عیسائي موري يهودي موري کې عیسائي موري او چا چې کوفر وکړ نلاده په پرواه خلکونه واه واه الکتاب او ولي انکار کوي د تن دلانه الله رګوا پا شي چې تاسو کوي واه واه الکتاب پنځر سم خباشت ولي منه کوئی دلال د الله نه قبول چې مان را را لړ دوی باید کې وګورلي او تاسو بیان کوم کې انره الله نه خبره نه شي نه دا څوک وي او ایمان والے کتاو ستابدار یو کول دی ویډې لیدا کسان نه چې ورکوښې ویل دي کتابه واپس بکې تاسو نه راپس دوه ایمان والے او 1000 کافران وا کیف تکفورون او څنګه تاسو کفر کوئی خال دارې تطلاق علی ګمایت الله لوستجی په تاسو باندې آیه تعالی الله الله ایتونه در باندې لوستې شي او او په تاسو کې دي اقوال او افعال د پیغمبر د پیغمبر قول او پیغمبر فعل بیان کی مطلب دا قران او حدیث درس غشته او قران او د حدیث درس درس کیږي نو کیفه تک فورون نو څنګه شرک تاسو څنګه معنی ها دا لري چې لوستئ شپ تاسو باندې آیتونه د او فیکم رسول او په تاسو کې اقوال او افعال د پیغمبر او موجود دي او فیکم رسول دغه معنی تاسو کې دي اقوال او افعال د پیغمبر سنت د پیغمبر موجود دی او قران او حدیث ویل چی څنګه تاسو کوور کوئی مانند ده خو بریلی وای نا وفیکم رسولو پتہ اس کے دے پیغمبر موجود مزړه خدا کدار معنا نه کئ دا کہ بیابل زے معنا صحیح انفال لکو ګر سورۃ انفال سورۃ انفال درې درشم آیت 29 اته آل الله فرمای عذاب من شوه دی عذاب نار کلو د پاره دڅ جنا الله کوي عام عذاب در دې شمه چې نړی نو درې دو وجه کې دي یو پیغمبر موجود ویني عذاب دراځي پیغمبر موجود دی تېت سمرا ته واما انامه وما کان اللہ علی و عزبا اومن وانتا فیم ندر اللہ چہزاب ورکی دوی لارا پدا سال کے چطیق دوی کے تدوی کے موجودی نعظام نرازی دا اللہ یو دویم وما کان اللہ معزبا اومن یستغفرون لان ندر اللہ چہزاب ورکی دوی سال کے چھو دی بخن خوار بخن او پیغمبر موجود وی نو عذاب نرازی نو الله اللہ اوجد کرو در پیغمبر موجود واری یو پاتی ده بخن اگواری در لعذاب نرازی اکا بخن اگو اختل پریخلو نو در لعذاب رازی اوست پوز دهو که رسول پیغمبر موجود ده زا نو پدی کورت باندی، زائی پزائی، سیلابونا، زلزلی، در عذابونا در بلیزت بولی را غری چه پیغمبر موجودن خواه اذاب رازی نا عذاب بولی را غری نزدی آیت معنی بیابسا کئی، نشک بولی و سم معنی در سنت احسین کار کوئی سرد رینا آیتون در بانی الله اللہ لستیشی او سنت در جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بانی بیانی گی وَمَّنْ يَا تَسِمْ بِاللَّهَا چَاجِ مُنْقُلُو لَكُو دَ اللَّهَا بِالْكِتَابُ فَقَدْ هُو دِيَا الْاَسْرَاتِ مُسْتَقِيمُ نَيَقِينًا هِدَادْ وَرْكُنْ شُدَتَّا دَلَالِ نِغِي نو پدی ایسا که دا پنزلس قبائح دال کتابو منسک دو شبعاتو داغی جوابنوشو یایو اللَّذین آمانو نرستو دا او پتی کې میں ایسا کہ مسئلہ دے جہاد لیکن جہاد ادھا کی دیشی چستا یا و منظمہ بھی یو جماعت بھی جماعت بھی نو جہاد بوکی جماعت نی نو جہاد نو دے جماعت دے جوڑا ہو لے تاسیسی پینزا اصول زکر کی چے بنیادی داغ په نزو سولږي په ارزاج ماجوشی بیا الله سی و د ذکرګۍ د استاد د ملګرو د موحدینو او لس نه ذکرګۍ استاد مخالفو استادو دشمن د منظمی دوستانو داغ لس نه او د منظمی دشمنانو داغ لس نه بې دوا کېات د بدر او د حدر یانې چې کله استاد جماعت جوړ شي نو د جماعت امیر وای د امیر خبر وبماني السمع والطاعه د امیر خبر وبماني ان کا ان کا ده حبشي غلام دی او دا هغه سر د اوس کې دانه برابر دی خدا هغه خبر وبماني لازمان بګورا بدر کې د امیر خبر منل شي نو سره د دینه جتا زلګ وای خو الله کا در کړو په حق کې د امیر خبر نه منل شي نشاکيستو خوري شو نو د امیر او اتباع کوي نو پنځه اصول اول ذکر کی یو اصل جماعت چي جوړيږي در جماعت امیر معمور عقیده یو پکارده عزدانی چه غفور احمد بره لیره لی او ازه بره لیم ادیبه که موحید ده نستاو دا آقا جور چی امیر جو که نستاو دا آقا دا عقیده تن جور نده نتا با چلی کلا کلا پا دروغ و موزو کی نچه موز اکی گی نا او چلو شو نو اول قانون د جماعت امیر او د جماعت مامورین داغي عقیده یو پکاردا یا ایو الذین امنوا تقوا کاته جن جماعت جوړ شي نو د جماعت د بار افراز وکي وړو وړو براشي خبد برازي نو فیصله او پس کوئی قانون با اساس سي وا تزمو بعبد الله جميعا ولا تفرقو دریم د جماعات استازو د جماعات منشور و سي سفرو ګرام به اٹون واغله اسلام اباد بازار نه سوئی کورسای له نا جماعات منشور به وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرَ ويامرون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرَ دانا يوصل لسن كي وي كنتم خير أمتين اخرجت للناس تامرون بالمعروف وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرَ جماعت منشور بي امر بالمعروف نعي للمنكر اركان با اصول منظمه باندې خپل جیب نه خرج کای یوصل پنزلزم و ما يفعلوا من خير فلن يغفروا و ما من خير فلن يكفرو. أغا دي خرج کای زړه مال نه نغینو باندې انکارونه کړشي پنزم د جماعت حفاظت کا اغيارونه زگستا دشمنان دیر زیات سخت دی تا پوہ نئی اج پیارای چاہی در کردی دا امید دو دا پوخ مل کردی دی دا. شورا در آوری نو شورا حل بیاغی آوری یو <coughs> <coughs> سلو اطلسم کے یا ایواللہ زینا لا تتخذو بیتانت من دونی کوم لا یالونکم خبالا دا پنزو اصول ذکر کرو مز کے استاد منظمی دوستان دغیلس نہ کہ دوست دشمن نہ دہی یوسف دیا رسم کے اگر نہ ہے تو دوستاں در نہ حدا او استاد دشمن نہ حدا در نہ حدا لا یلونکم خبالا ود ما مخالفو چکه له دوش دښمن یاخاره بیا وایز غداو ته من اهل کنه دو واقعات بدر او حدو بدر کې دامیر اتباع شوی و نو زکه تاسو ګټو کړو اپوهت کې دامیر اتباع نه شي زکه شکه څو یا ای ولذین امنو تق الله و ایمان والا ویری کې دلانه حق تقاته فحقه يريدوا سرا فوقيدكي حق تو قاتحي ويري گيد الله نا فقير دوسرا ايطاع فلا يرسا چې الله ته اطاعت شي اجچري نه فرمانيونه شي د الله حق تقوا د ټول معاصيون نه د ټول اقتقادی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممری تاسو مگر پداه سال کې چی تاسو ملکات الله قانون استادو قران وای انسان باندې ته خو خير دا کړ چی ناغدري کوي یوا د مریض نابس ته بیاوی دکی دا بیماری ده اکسرا و باسی مرضی معلوم کی دویمه ناخد آئی چه مرض معلوم کرو نو بیا د دوائی نصح تجویز کی دا غا نصح و نو اللح پاک با تال علاج ورقی پدی که در ایمه ناخد آئی چه کل بیا اوخری گور فلانی فلانی شی نپانو که ګورده کې پتری را وی ریجه بنا خوری دقنستا با استعماله مرضی در تو خو در دری نخی دو خیار د داکتر روی در دا اینگه اللاو انسان باندې یو مرض لگه دره انسان بانده اگه مرض چده د در شرک بیماری در شرک عددی مرض ده شرک لګیدو سبب سه جهالت ناپوي علاج بنسي واتزمو بعبل الله جميعا منګول ولګوي پر سيد الله باندې طول قرآن زکا قرآن باندې ځان پوکا واتزمو بعبل الله جميعا حبل الله هوا حبل اللہ علمتین واصرات المستقیم دادا رسید الله مضبوطا لارد داد اللہ نیغا سرائی کوئی کی پریواتا نو برا نرسی زلندی نو دی آرسی پر زانون خلی نو برا کسان راکش کی نو دی برا راو دی دارنگی په سرائی پو پو کوئی ظلماتو د شرکیاتو د بدعو کې پروده بل مخلصشته دننه بغیر د کتاب نه واتزمو بعبل الله جميعا مونږ ولږوي پر سید الله باندې توله ولا تفرقو مچنګون کې گئی ولکه استلافو مپیدا کو نو توه په مانانه کوی ګینو ماناد خدای منګولورا کوي پر اسید الله بن طول ما چنګ وان کی گئی څو داسې ځای څو داسې ځای نه طول د الله کتاب منګولورا کوي چې دغه کتاب اجدکو او دغه کتاب ځان لا قانون کو او یاد کینې هم د الله په تاسو باندې د الله میمته وګره اس کونتم عادا انا کله چې وې تاسو دښمنان فالله فا بینا قلوبی کوم نمی نواجو اللہ استاسو زرون تر منزا فاسباعتم بی نعمتی اخوانا نوگر زیدئی پا نعمت دا سر رونا رونا رورولی قائم شوا پس سب آنی قرآن بادی دیوبل دوینم شایقینو لیکن قرآن اللہ راولی گو ناغی کے قائم شوا فاسبحتم بنعمتي اخوانا سوق دیو ځای دی سوق د بل ځای دی سوق دیوی تعلق لري سوق د بل چې به سره تعلق لري لکه قرآن د نازي څوره رو علي قائمه ده فاسبحتم اخوانا نو ګرزیدای په نعمت د الله سره رونه رونه بلدا وایدا سو علی من النار پوکیناراد دوغل باندې دور شفا کنارا غار خدا فلاني و شفا اور چې جانم دور شي دا خص دعا نه رواه و كنتم علی شفا فرت من النار و ایت از پوکیناراد دو کمبر دور فان قذاکم منا نو خلاص کړتا رسول الله داینا استوس مریدل او جانم ته تللیو برابر وو والله قران داولی گو تو قران باندي جانم نہ خلاش وائی الحمدللہ دارنگے بیانے اللہ تعالی استغفرنا کہ خامغات تاوز لار مومن اس منصور دے جماعت استعوذ دے جماعت پروگرام بسے سب کوئی او دے جی دے تا جنہ وڈلا يدعون الى الخير رابلی خلق قرآن و سندتا ابن کسیر معنی که خیر قرآن و سندتا رائشه چه درست قرآن لزو رائشه درست در درس دا حدیث لزو رابلی خلق قرآن و سندتا امر با کوئی پخوکارونو منی کوئی دا مؤبدونو امر بالمعروفو نائن المنکارو و اولائکا هم المفلعونو نداکسان دوری کامیابو چه امر بالمعروف کئی نا این المنکر کئی نا دوی دی کامیاب نا اللہ خود دوی دی کامیاب بیلے دی تی کامیاب نگویلی چی ممبر شوی مکی گئی پشان دا کسانو چه چنگ ونگ شوی اختلاف کرو پس دا غنر آقلو دوی تو دلائلو دا کسان دوی لی لازاب لوی آخرو ازو اسپین بشی سمخونه تور بشی سمخونه اسپین بشی مخونه زه تعیده روز شنادت پیغمبر دور تور مخنه ده بدايهانو پس هغه کسان چې تورشي مخنه دوي نو په ویل شي آیات کفر کړه پس دی ماناره نه نو سکه ازه پس وبدای چې وای ز کافرانو هر کلا کسان چې سپنشي مخنه دوي فخير احمد الله نو جنت الله کې وای د الله په جنت کې وای او دوی به په ایګمیشا دریه دونه الله مونږ له دا په تا باندې په او نه د الله اراده کوم کې د ظلم په مخلوقاته تیادر توحید 618 چې براد یو کته الله طرف ته واپس پکړه شکارونه کون تم خیره امتین وای تا زه بهتر امت دا کوم دم خیره امتین کې صحابه ني یقینا تعدیل د صحابه او منسوسی د نصر ثابته چساب ټول عادلاندی وای تا زغورمات وستلشه د پر خلق امر به کو په قانون باندې کوئی د بدورا ایمان نه لای په الله کایمان راوې ال کتاب وو بهتر دی لاره بازي د دنیا دي مؤمنانو او د دنیا دي فاجقان چری دوی زره نشه رسول اتا تا داوس دا مگر د بازارو دېستلشه پولی تیش بدره دی کدې ځګر وکړتا اوسره ودی بغوا لري تاسو شاګانی بیا ویشاکري څملايون سرون بیا با دودیم دازونه کړی شي وال شيره په دوی بنزلاتو چردا جدي ومنت شي مگر پر اسي د او زړه د خلقو زړه کټوا د اسرایل حکومت دی هغه سریر ټوند کافرانو یو چوانې ده إلا بحبل من الناس وبعو بغزب من الله دو يختشويني بخصي سلالة طرف دال الله والشويني بطيباني فور وفاقا دا فديج يقنه دي انكاري كوداية دالانا وجلبين بأولا حسابيسا دا فديج دي بنا فرماني كودوي زيادة كونكي ليسوا سوا ندي طول برابار صديبكي حق باراسا پز استه ده منظمی دوستانو لث نه غي دموحد لث نه غيدي منها للقدابه بازي داري كتابنا اماتونو يو ډله دا يو قصده ډلي كار کوي يو قصده ډلي كار کوي دج باذر قائمتون ولاړه دا قائمتون بيتا जिल्हा ولاړه پتا بيدارې دا الله قائمتون بیر دا عادیلہ امتن یو قائمتن دعا دریمان اخا یا تلون آیت اللہ دلولی آیتون دا اللہ وقت شبکی دویی تا یسیدون دویی سجده کون که تا صلور یو باللہ ایمان رریب و اللہ بانی فنزو والیوم الاخرہ و روز آخرات شفاكو. وَيَا مُرُونِ بِالْمَعْرُوفِ اَمَرْ كَيْفُ خُوْقَارُونَوْا وَيَنْهَوْنَا نِلْمَنْكَارَ مَنِ كَيْدَ بَدُنَا نَا وَيُسَارِ اتو... ويسا عُونَ فِي الْخَيْرَاتَ مَنْدِي وَهِي بَا وَامِرُ دَ اللَّهِكِ نَا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ لَسَ نَوْ دُوِي دِي دَ صَالِحَانُوْنَا وصف الجماعت بني مال خرج وما يفعلوا من خيرين وما ينفقوا مما لنا هذا جي خرج كاي زال مالنا فقل جماعت بني صاروڤي لغي هذا جي خرج كاي زال مالنا فلن يفروا فترى با انكار ونكردي دا انا ناغي انكار ليكي وي الله عليم بالمتقين او الله عليم بالبرزگارو یقیننا که سان چوخه غره کرے چر بلر نکه د دوینا مالونه دوینا اولاد دوی دلا ده زمریز دوی دوی زکهان دی بای پای که میشا مثال خلقو چې خرج کوي په دې جنده دنیا کې کا مسائل لري لکه مثال د بعد چې پای کوي اخو ورسېږي په اصل دی قوم دا چې ظلم کړي په خپل نفسونو په هلاک کېږي او ظلم نو کړي بده مني الله لیکن او دوی پا اخپل نفسو نبانی زیاده ای که اونکی پنزم قانونو دا اخپل دا جماعت حفاظه بکا دا اقیارونا اقیارو تر تعلق جو نکی او ایمانوارو من ایسای بیتانه تن رازدارو بیتانه دو کپڑی لاندینی استر تاوایی ناغو پت بی کرنه دارنگی پت رازدار زنمس آتا ہے چه بس دو اجلاس دے او تو یوسائچہ دے چائے اسد کڑے بس دا زما پور دوس دی او راہ ولی او ایمان والا مری رازدار سوال اس پلو نہ خپلنا علاوہ دل چوکو خپلہ شورا ت مراب مراد نہ کو ولی اس گرا استاد مخالف لس نہ ہینی یوانہ لا یالونکم خبالا یلنه کای دربانی د فساد هغه غو دربانی یلنه کای ګوره د فساد یو دیم ود ما نتوما خغړی دوی چې تاسو په تکلیف کې شئ استاز په تکلیف خوشاليږي یا ود ازلالکم عن دینکم خغړی چې تاسو ګمراه شئ د خپل دین نه استاز په ګمراه خوشاليږي دعا دریم قذا باذا تلبا وزا ومن افايمه يقينا ان سرغان شيدا طرفغني د دوی د خلونه طرفغني اخكار شويدا او هو اغذر کی چوا اغ اخکار کړي اومدا قذا باذا تلبا وزا و ما تخفی صدور و مقبار اغای چه پتای سرید دوی آغا دیلوی زرگ در او پراتا دا آو خود داقی خود اندازنش دی سالور یقینن منگ بیان کرید کری تاو سناخی که ای تاو ساکر در اونکی تاوز داکسانی چه منکوی آغای سارا سیف استاد جی دی سیف دی تو ورپسی ولا يُحِبُّونَكُمَ أغيّي مِنه نكي تاؤسارا سوار سره مِنه كي أغيّي در سره مِنه نكي بِنزو اوش بقم وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ تاؤس ايمان لاري پا تول كتاب أغيّي ايمان لاري پا مطلب کمشي كي مطلبين بي مني اچه مطلبيني نبیان مني و وَإِذَالَ م ایضالهکو کوم قالوا آمنا من نه کلج د میلاو ش تا سره نوایدي منغ ما لا وضا مِنَ دوال کومللا عامامله منغاز او کلج د جو شي نو چک لګې په تازباندي د خپلو وائم مرش ای پخفل غصا یقیناً اللہ دا حال امپراز سنو باندی نا هم ان تم ساس کم حسناتون تاسو وم کورسی کتاوستا خیر کرانو دی بد گانی تاوستا خیر ورسی نو دیر جات خپي بی شلی دلی بیا ها وائن توسی بکم سیاتون کورسی تاوستا تکلیف لسم یف راو بیانو دی خوشحالی گی پاو استاذو په خیر خپګیږي استاذو په تکلیف خوشاليږي اته بیاوم وای زه ور سره جوړه کوم ور سړیا دښمن دي ده تاسو جوړه کوي ور سره وای تاسو به او ک تاسو ور از تاسو د تکلیفو خوشاليږي به لیکن غم کو وإن تصبروا وقتها صبروا اتقوا هو يريد الله لا يذركم قيدم شيء ضرر نشه رسولتا استاد چل دغه اس ان الله بما يعمل محيط يقين ان کے اللَّه, الله با شي چدي کيراگرون کړي الله راګرول گئی اي عاتبني الله بكل حبقي نمخ کي پنځه پینزو قوانین تاسیس دا جماعت دا پارا بنیادی پینزو اصولو او دا منظمی دا دوستانو لس نخی او استاد منظمی دا دشمنانو لس نخی چه دا ذکر کرو قصویز غدو تنا بیا دو واقعاتو دا بدر و دو حدو چه دا امیر اتباعو کئی از دانه چه امیر اتباع دغه توبورې ال تشکیس ملاوی شوی و امیر تباو کای غټه دا بدر کې وګوره لګوی خدای امیر تبا کړي وا نو الله فتاح اور کړي وا خدا سورته عمران درې زی اولې څه کې درې بابا مسله توحید بیا دې کې رسالت او تباه دې کتابو مسکه دو شوبات جواب وکړو درې مې سکه مسله د جهاد د جهاد تنظیم نه ممکنه ده د جهاد لپاره تاسیس د جماعت لپاره پنځه اصول ذکر کړه او بیا د ساده منځمي دوستان دغې ل صفاتونه او استاد تنظیم دشمنان داغی لسنخی بیان کری پس و ایز غذاو تن تنویر کهی پدی چه امیر مقرر شی دو جماعاتو دو امیر اتباعو کری دو واقعات ذکر کی دو بدر و دو حدو. یو که دو تنظیم خ... دو امیر خبره منلشوی دا نکتو شوا اول که دو امیر خبر نو منل شي نو ګره شکیس ملاو شو پوری پورا تفصیل واقع انشاء الله روز بری تنظیم فال ګرزی صرف دی وا اشاره را و اسغد او تام الیکو کلا چزار لید د خپل ان او هدیا حزب باز ګر تباویو المومنین مقاعدة للقتال تازای ورکو المومنانو تا مرچید جانگا مقاعد زائدناستی مرچا تبا دلتے کینی تبا دلتے للقتال اواللہ دے اولیدون کی عالم ازا هم مطعیفتانی منکو من تفشل کلاچی را دو اور ګوڑه رود تاسو نه Jesus shi aw bo nu Harisa aw bo nu Salma cha gulo susti irada ukra wallahu waliyuma Allahu musbit zid waro aw labani pas tawkar ji ki mominano yaqinan imdad kulo istal وان تو ما حال دا او چوئتا ز کمزوری تاس کمزوری وای وسله برابر نه وای سړی برابر نو مجايدي نه پورن نو هر ز کناي لیکن بیا مله صاحب زنده‌جو کړه پسوی اری کیدا الله نه خا ما خ شکروا بازید الله کلا چتاوی د پاد مؤمنانو ایا نره پورا تاوستا چنداتو کیستاو تو رب استاو تو کو دری ضروع ملائکو سرارا لگلیشوی دری ضرع ملائکو اللہ راو لگی بے شکاکتا صبرو پرو تقویو پرو و یا من فوریم راغللتا کافر تاوستا خا فقل جوش و خروش کی نمداد بکئی استاو تو رب استاو تو و پنزون درو ملائکو سارا نخیدار مطلبی دا ابو جالوی دو زرنور کمک پکار دی ناغی دو زر رایشی دلتبه در رب العزت طرف دو نور برا زی در آقلی دیدی دی دی خو دا کاغی سمرا لیگی دو مرا ملائک برا لیگم پس وحما چرا بل عزت امدادو ملائکونا بغیر نشو کولی نا نا ملائکونا بغیر الله کولی شی خوش ملگی ری شی لغا تسلیح شی سره ڈاڑا شی دیسی دو ملگو مقصد ڈاڑا کیدلوی نور مدد دا خوال اللہ رو بلزد کری وما جعله اللہ اللہ بشرالکوم او ندکر زور دا الله مگر زیر تاصلالا دا خوش دا خوش خبری شوا وَلِي تَتْمَئِنَّا قُلُوبُكُمْ بِهُو او دیده پارا جمعتمئن چیز ضرور نستازو پدی سارا چه ضرور نامضبوط چیز ملائک اللہ دیده پاراولی گو وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهَ او نِشترِ غَلَبَا مَگَرْ دَلَّا تَرَفَا دلته نصر زگر چوئے او رمقی ما دی او رستا اللہ استثناء دا کلام دا ایر کمیش دا نفع اثبات کشید مفید دا پرد حصر بید نو نشت دا غلبا نشت دا امداد مگر دا, دا اللہ طرفا نو امداد یواج اللہ کئی نین تمصر اللہ یمصر کم کتاغ دا دین امداد کئی امداد خوبانداؤ بکئی او جرت حصر جوریگی نا کلا د فیل اقتداو کل, کل انتها مراد بید دا نصرت انتها غلبا انسان د یو بلمداد کول شی لیکن غلبه نشوي کول غلبه الله ورته دي ډاکټر دوايي کوي خو شفا شفا الله ومن نصر الا من عند الله او نشره غلبه مگر الله عز طرفا غلبه الله ورته دي چه زراورت حکمت والا ليقطع دي ديلام تعلق سره بل دا لائس علاقا من الامر شای ان دا منز کرار دا صدا پارا دا او یطوب علیم او یوازیبا او یک بیتا دا او دا صدا نو پلی وجبانی آیت کلغا نشکال دی اصل که وجه دا پو بدر که کافر سلور داری شوی یو الله اللہ پری کرو معذبی کرو یو اڈالا مردار کرو او یا تنا مردار او او یا کسانو گرفتار شو دو ڈلی شویر درے مڈالا چاگی ایمان دانو او روز تبا اللہ غیر سزا ہو گئی سالور مڈالا اللہ پاگی مہربانیوی که مشارف کی کوئی مانو نو سررد دینا نا چې مؤمنان لوګو کافر دیرو ا کافران نہ سلو غلي جوړی کړی یو ور وی وjela او بل مرزا را کړ او بل ډلا غی بانی, بانی بل الله مې ربانی کوي بل ډلا غیب معزز کی ندا تا نہ لیسل کمه دلغې داستا دا کار نه د الله و ماو در شیرک معاملی وانی چه بوی جوری گی نو قرآن داغا دا خاتم او کی نو دا او دا شو قسمنا یعنی کافر پا بدر که سلور داری شوی یو اڈالا مفتوع وی وجل او بلا اڈالا اغی شو گرفتار شو بلا اڈالا روستاللا پاگی میره بانی بگی او بلا ڈالا اغیل با اللہ سزاور پئی لیکن پلی کی کورا استاستا دخل پا گینشتے اللہ و ایدار سماو کرو چپری کی یو ایسا دا کسامنا چکو فری کرو یو اڈالا یا زلیل بکی توی لالا نو بکر زیدوی نامرالا او یا توب علیم او محربانی بھوکی کو عذاب پر کوي بلې ډل لالا دوی دې ځالي مان قليس علاقا من الامر شي نيشته دې تعاله پدې کار کې سو 40 پګې د نشته درس الله وکړو بیازه توحیدو خاص الله دې سچې پردي او کته او با بخي چالرا چخو دې الله عذاب پر کوي چالرا چخو دې الله اولا دے بخون که میره بان او ایمان والاو مخره سودا دیر دیر اضاف مضافا دا قید اتفاقی مال شمطوب کوئی شمطوب بننی کی, کی مال خرش که در بدین که او ایمان والاو مخره سودا اضاف مضافا دیر دیر نو دیر, دیر مخره لکھ نا دا خید اتفاقی لکو وربائب کم اللاتی فی حجوری کم خید اتفاقی اگر اب یہ بات چستا پسند که داؤ دا او ایمان والاو مخلص دود دیر دیر اوی عریق ایداللہ ناشه و کامیاب زانو ساسے دورنا او ورو چې دې اشرفه بار کافرو اطاعت کوي د الله د پیغمبر پتاصبرام وکړی شي د پیغمبر اطاعت کوي چې مغفور شي محبوب شي او مرحوم به شي منډي وای با خنتا د خپل د طرفا او جنت ته چپلن والدې او اسمانونو ازم کومره ده پلنوائی دو مردہ انو گدوالی بسن رئیوئے پلنوائی دو نڈیرہ دا لیکن دینا زیاد منگ زن کی راتنا ہے زکی دا یو مثال اللہ کو کہ ارکرشوی دے دپا پر ازگاروں اگر کسانو چھ خرشکی اگر مالونا پا تکلیف پخشالی او په تکلیف کې او تیرہون کیلی قصول علا او معاف قوون کې ریځ او خلقونه او الله مين کي يسان تهونکو زره اوا پسانو کله چديو کوله بهيایي يا زلم کوله په خپل ځان نو دوی یادوي الله لالا په خنا غاړي د خپل ګناونو غلطي احساس شي یادوي الله لالا نبخن غواری دخبرو گناو نو نبخی گناو نو مگر اللہ همیشه والی نکی پاغی چو دوی کڑو غلطی کڑی دا دوام نکی پاغا توبه و باسی او دوی پویگی دا کسان و سزادو دوی بدلتو دی بخن دادو دوی درب طرفا اللہ ببخن کئی او باغی چی دیش روانی بای لاندی ونو داغی نهرونا همیشه بای پاغیگی سو so, خستدی اجر دا عمل کو انکو کب حالت تو دا تحدید وسر سنما نی نوگری ده پخوانو تاریخي درتنی دی معلومی الله څنګه عذابو نی کرا یا دات سنیدا کو تو بیان ک او دینه خیر ریس خبرن نه دا ریس خبرن نه دا ریس تا تکذیب ک ریس خبرن نه نو پخانو هم درس تقصیب چیو او انجام سو گرزیده قد من قبلی کم سنانون یقینا تیر شید تا سن پخان تریقی پسو گرزی پزمککینو کوری سنگو انجام در رو نسبت که انکو ها زا بیانو لین ناس بیان دپار خلقو او حدایت دیو نسیات او نسیات د پارا له متقينو ولا تائنو ولا تحزنوا مسرتی گئی مغم جنکی او تاسې بلند الله زغار کوي مؤمنان سستی غمجن غم جنکی غما سستی مو کو وان تملاعون بلند بالا الله بنيز الله فنزبنو چيتي د قَيَيْ مُومِنَانَا